Твоя, вся твоя. І чого не віддаси, щоб таке почути? Твоя, твоя. Зривається з ніжних, розпалених, шаленіючих уст. Це, по-моєму, якраз і є те, що найближче до щастя. Кирик після мовчанки запитує здавленим голосом. Ви з нею одружитись? Микола, блідий від місяця, витає, видно, десь в інших сферах. Доводиться й мені перепитати. Про шлюб у вас домовлено? Цього не питайте, хлопці. Бо це для закоханих не має значення. Головне, щоб була вона. Є десь реальна. Не наснилася в тіночі тьми й вогню, коли віддана тобі пристрасть Святкує саму себе і торжествує над будним. Понад усі брехні та плітки, ніби шалу безодні, Ніби з пісні пісень, виносить себе пружна краса юного смаглого тіла І дарує тобі незнане, і з тобою співа свою Божественну плотськість. Краса вільна і розкута. Геть розмитавши міщанські приписи та умовності, вона залишає вам двом тільки право кохати. І обоє вже ви тільки ніжність і радість і шал. Палати у вогнях в і любові, знебутися у пристрасті. Чи багато хто здати на це в наші дні? Хіба ж самі не дозволяємо грабувати найвищий свій дар Силу чистих почуттів А грабіжником виступає цей наш скажений Начинений будніми час Де так багато проривів, рейдів, авралів Та ненажерної бурякової свинки Співи кохання Мабуть, їх по-справжньому знала хіба що еллінська та біблійська молодість людства, ота, що повним келихом черпала від радощів життя, що піснею пісень озивається до нас із сонячної мли віків. Дивимось на таке натхненне, що більше зараз поблідле від місяця обличчя нашого друга, і впоєні чарами його аж незрозумілих слів благаємо. Напиши про це. Напиши неодмінно. Що ви, хлопці, тут сучасний Моцарт потрібен. І він стріпує золотим розсипом кучерів, мов буклями Моцартових часів. Я певен, є в душі такі сфери, що їх музикою тільки й можна передати. Справжньою, небарабанною, Переповнена гаслами наша епоха не повинна обмежити себе лише гуркотом барабанів. Не здумай Кочубеєві казати про це. Той однаково до чого небудь вчепиться. Це ж він розпускає про Азо, що сім'я її в Кременчуці, нібито тільки з торг синів живе і що сама вона, мовляв, медичка Липова, невідомо, як тут і опинилась. Але ж це брехня оборюється Микола. Вона мала направлення на руках. Ми теж поділяємо Миколане оборення, бо знаємо, як було. Торік, на час весняної посівної, в числі кількох інших дівчат із медучилища прислано було в наш район і оцю юну практикантку Азу, що їй судилось тут зустріти своє перше чи, може, і останнє кохання – «Житецьки, видно, почуває душевну потребу ділитись з нами своїм інтимним, завдяки чому і постає для нас їхнє кохання в усіх подробицях. І як випадково зустрілись вони на пошті, і як одразу повіривши одне одному, чекали потім вечірніх своїх побачень за насипом залізниці, де вже нічого не боялись зне від щастя». Недовго була тут Аза на своїй весняній практиці. Відкликала її дочасно,